Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Byrået for afvist litteratur med Christian Ditlev Jensen. Min far er en det har han altid været, så længe jeg kan huske. Altid på jagt efter noget, altid på farten. Det er mange år siden, han mistede øjeblikket. Nu ligger ligesom bag ham. Det gør det svære at tale med ham. Han misforstår mig, at hans ord er men jeg kan se det i hans øjne, flakkende og blanke. De afslører, at han er et andet sted. En anden tid, en anden væren. Han er en god mand, men tomheden smitter af. I nat havde han en forfærdelig drøm. Den slags, der efterlader dig urolig og gennemveder af sved. er får den tit. De er et varsel, og de slår sjældent fejl. I min drøm fik min far en hjerneblødning. Noget i ham døde forsvandt for evigt, mens andet vågnede op for et kort stund for at visne blå. <tryk> Noget i ham døde forsvandt for evigt, mens andet vågnede op for en kort stund for at visne bort øjeblikket efter. Jeg hentede ham på sygehuset, og han smilte varmt, som om man kunne genkende mig, men ikke helt placere mig. I bilen på vej hjem begyndte han at tale om sig selv. Om fortiden. Ordene faldt ham svære, Han tog sin tid. Men jeg kunne mærke, at han var der. At ordene var til mig. At togen et øjeblik forlod blikket, afslørede et nærvær. Vi besluttede at tage til stranden. Det var køligt. Efteråret var på vej, men det gjorde ikke noget. Vi gik en lang tur og kastede med sten. Og lyttede til evighedens brosen. Vi havde sådan et fra et sønderøjeblik, jeg troede, kun troede, fandtes på film. Hjerneblødningen havde gjort ham lille og forkrøblet, så jeg tog ham under mine arme og holdt ham tæt ind til mig, mens vi stod og fulgte den røde sol forsvinde bag et hav af mørkt flydende jern. I sin undergang oplevede jeg det menneske, hvorfra jeg stammer. Jeg kunne næsten ikke bære det. Bagefter tog jeg ham til en restaurant, han kendte fra sine unge dage. Under den afdæmpede natkørsel, en sne sig, jeg mistede det sidste i ham. Han vidste ikke, hvem jeg var, men jeg var for høflig til at sige det. Han havde endda glemt, hvordan man holder på bestikket. Jeg kunne se på ham, hvordan den stolte mand i ham brød sammen og græd. Men jeg sagde intet. Jeg sad bare med fugtige øjne og stirrede blankt ud i luften. Da jeg vågnede i morges, kunne jeg helt slippe drømmen. Som sagt får jeg de her varsler, og de slår sjældent fra I min drøm fortalte lægen mig, hvordan det skete at det kunne være undgået. Hele dagen har jeg siddet fast i stolen, og drukket kaffe og fixeret på telefonen. Sådan vil jeg sidde længe. Men jeg ved allerede nu, at jeg ikke vil ringe. Så nu er det den første tekst i øh, dagens udgave af byrådet for afvist litteratur. Og når der optræder en, øh, en far i en tekst, så tænker man jo, hvis far er det. Og det tror jeg jeg ved ikke, om det er forfatterens far i dag. Jeg har en forfatter i studiet. Jeg ved ikke, om det er forfatterens far. Øh, det ved forfatteren. <laughs> jeg skal give et svar på, om det er far eller <laughs> Er det selvbiografisk? Ja, det er det vel for det meste af alt det, man skriver. jeg synes, det er interessant er selvbiografisk. Men uanset om det er min far eller ej, Så alle fortællinger, når der er et søen, de er interessante. Altså fra Darth Vader til Luke Skywalker. Batman, der mistede sine forældre. Altså sådan de, de fedeste historier, der er noget med farsøn forholdet, gør jeg. Mm. Det, det er en, en god pointe. Du har ikke sagt, hvad du hedder endnu. Øh, vil du sige, hvad du hedder? Nej, det vil jeg faktisk ellers være fri for. Jeg synes ikke, det, det betyder noget. Og for det andet så øh, er vi en, en gruppe af anonyme forfattere, der prøver at gemme os lidt bag en, et forlag, der hedder Baggårds Det er det, det skal handle om i dag, kan man sige. Øh, men det er jo godt, at vi har fået besøg af, af en forfatter i hvert fald, øh, som, som træder frem, om ikke andet, i radioen. Jeg tænkte på, at vi skal kigge senere på et uh, afvist manuskript, sådan helt konkret. Ja. Øh, kan du sige lidt om, øh, hvem du selv er, hvis du ikke skal sige, hvad du hedder? Øh, ja, altså, jeg tror måske det er mere interessant at fortælle, hvorfor jeg er, som jeg er. Fordi det er jo derfor, jeg skrev. Og jeg kan huske, at jeg har fået på et par, par et år siden, øh, havde det sådan helt frygteligt, helt af helvede til. Øh, der var mig, og der var en nedtur, der var piller, og, og en masse afslag, fordi jeg har skrevet en, en del år. Og lige pludselig finder jeg mig i sådan en tung depression, hvor jeg bare... Jeg tror, jeg har jeg, jeg jeg for meget uformet, ubearbejdet lort i bagagen. Og det prøver jeg at drukne med nogle, øh, nogle farverige piller noget og noget hvidt pulver. Jeg har noget overdosis på lægeord og lægeordineret medicin. Og så langt på et eller andet tidspunkt, så, så knækker filmen sådan fuldstændig. Øh, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg synes, det hele er en tragedie. Ikke en græske en. <laughs> en moderne. Jeg har ikke voldet min mor og mørtet min far. <laughs> Men midt i den her, der hvor jeg bare har sådan en patent på verdensinde, der sætter mig ned, og så tuder jeg og tømmer mig selv og ryger en uh, storfød joint, og så skriver jeg, og så skriver jeg, og så skriver jeg, og da jeg er færdig, og jeg bare sådan har tøbt hele min krop for eller andet, så ligger der et manuskript, og det er jo så. Og jeg har det her i print, ja. og det er det, er det der en ordentlig mobbedreng. Det er hvad? 450 sider eller sådan noget lignende? 470 sider næsten? Ja, det gør det meget godt. Den øh, er lige blevet redigeret, så der er 150 sider. Det skulle lige sige det. Ja. De ville ikke undre mig. Øh, og, og for dem, der ikke kan, kan se hverken dig eller manuskriptet, så kan jeg sige, at der er en... Der er lavet en flot forside øh, med, hvad hedder det... Med en illustration. Men så når man læser indeni, så dukker der også alle mulige sådan mærkelige sådan grafiske former op. Der er, der, hvad hedder det... Tegninger og avisklip, og hvad dukker der mere op? Der dukker... Altså sådan noget rigtig flot sådan, grafisk arbejde frem øh, indimellem Der er nogle forskellige farver. Siderne skifter farver. Der er tegninger. Der er en skrivemaskine, eller noget, der ligner i hvert fald blækklatter og tegninger. Ja. Øh, det, her, det er den ene del af den her. Der er alt muligt mærkeligt. Sådan et spor, der kører på den måde. Øh, men før det her, jeg tænker, man sætter sig mm. ned og skriver. <løb> bare sådan her, og bare layouter og laver grafik og så videre. Så hvad, har du lavet noget før? Har du skrevet noget før, du har skrevet det her? Jamen, jeg, jeg, har, skrevet, jeg har levet af at skrive. Ikke øh, skønlitteratur, øh, skøn men andre dele. Så det at skrive, det tror jeg, de fleste mennesker har gjort hele deres liv, men det har bare ligget som en hobby for mig som barn, og det at tegne. Og du har du levet af det, hvad du skrevet, som du kunne leve af? Ikke? Jamen, jeg har arbejdet i reklamebranchen, så jeg har arbejdet ja, ja. som tekstforfatter. Så det var jo egentlig, at jeg skulle genopfinde sprog, fordi... Jeg havde jo skrevet som en abe førhen. Jeg skulle ja. sige, det, det bliver, sådan et, et, et, bliver det sådan et tomt sprog, eller et bestillingssprog? Eller ja, bestillingssprog er meget... Øh, ikke kan til sprog rigtigt, men det er jo det er ligegyldigt. Det er bare en gentagelse af noget, du har set før. Mm. En kopi af en kopi og en kopi. Er det ikke sådan, Chuck øh, ja, ja. Palahniuk siger <laughs> i Fight Club? Har du sendt noget af det ind, altså, da du har skrevet for os selv? Er der noget af det, du har Nej, skrevet jeg har for? faktisk aldrig tur at sende noget ind før, før. Jeg har udgivet den sådan... Vi lever jo en elektronisk verden, så det der luftet lidt rundt omkring. Hvor gammel er du? Ja, 27. 27? Ja, jeg skrev den her, dag jeg var 22, tror jeg. Så det er lang tid siden, jeg har set den. Den dukker op igen. Ja, et spøgelse fra fortiden. Ikke særlig velkomt. Hvad, øh... hvad hedder det? Man kan jo nemt blive, hvad hedder det? Fascineret af en mand. <laughs> ja. Jeg tænkte, skal vi ikke høre noget, noget mere jo. Æ, tekst? Jo, så tre sekunder skal jeg lige <coughs> rømme halsen. <coughs> Du har nogensinde været fascineret af en mand? En ældre? Det er ikke mit spørgsmål, men det jeg blev stillet af en bekendt. Jeg gav ikke meget omtanke, og svaret husker jeg ikke længere. Men jeg kunne se på hende, at det ikke var det, hun søgte, at mit svar på en måde havde skuffet hende. Måske skuffede svaret mig selv. For efter lang tid, lå spørgsmålet stadig i min underbevidsthed. Forleden slog det mig så. Ja, min stefar Han lærte mig at ryge cigaretter, drikke rødvin og læse bøger. Ofte kunne vi sidde på terrassen og høre Lars Huck og Love Shop til langt ud på natten. Det mindede mig om starten på en ungdomsroman, jeg aldrig fik læst. Om sommeren fiskede vi i åen. Vi fangede uspiselige skaller og tykkede græstråd ind, til solen gik ned. Vi var nødt til at lave bål af skovens faldende grene for at holde varmen. Og imens vi sad i bålets skær, ristede vi snobrød og spiste dem med syltetøj. Der var dag, vi ikke fangede noget, og i stedet slog smut med flintesten. Alligevel ikke engang slog jeg 8 i træk. Men han var ret sej. Han havde øre ring. gik lidt slitte lige jeans i med huller ved knæene. En dag tæskede han mig. Så kunne det ligesom være lige meget. De er gode. Tak skal du have. <laughs> jeg synes de er gode. Det er jeg glad for. Øh, du har også godt til op. Ja, det er. Jeg var også ude at rue en masse cigaretter i går. <laughs> hvad hedder det? Øh, du må sige noget mere om, hvad du, har, hvad du ellers har skrevet. Hvis du kan, kan sige. Hvordan får man job på et øh, jamen, jeg har øh, Det ved jeg faktisk ikke. Jo, jeg var i udlandet og arbejdede, tog en læretjance der, kom tilbage og så jeg igen på, hvad hedder den i dag, grafisk højskolen, journalistisk højskolen, mediehøjskolen. Øh, og, og der blev egentlig headhunted til et reklamebureau ret kort ind i den. Og så var jeg der en del år. Og der tror jeg bare, jeg kom ind i en glædebane, og så Ja, så sidder jeg her nu og prøver at starte forfra og prøve at gøre noget, ved, gøre noget vigtigt, gøre noget med nerve, noget, der er ægte. Du sagde, at den her skrev du, da du var 22, og nu er du 27. Har du så skrevet noget bagefter? Ja, det har jeg. Så du har en helt, øh, en helt produktion liggende? Ja, jeg har en kæmpe produktion liggende. Mm -hmm. øh... Alle sammen lige fejlslagene, selvfølgelig. <laughs> Ellers ville jeg ikke her. Så du har ikke fået udgivet noget som helst? Nej. Altså, fordi du er faktisk er lidt sjældent i vores program, fordi vi plejer at have... Folk, der siger, at de har fået afslag osv., men så er de altid udkommet alligevel. Jamen, det er jo bare for at få på pladset, til de kommer her. Ja, det er snyd. Jeg krænker øh, min sjæl, det lover jeg dag. Det her, Kun for lytterne skyld. Det her, det er the real deal. Ja. Øhm, jeg tænker på, om vi om vi i virkeligheden hurtigt skal høre noget mere, fordi jeg synes, det er meget rent at, at høre det der oplæsning. Øh, jeg ved ikke, om det er, Altså, jeg har fået nogle ting skrevet ned her i mit lille manuskript til radioudsendelsen. Altså, jeg har skrevet siden 39, men jeg ved ikke, om det er en titel. Er det en titel på noget, eller det, Nej, det er ikke en titel, Det er og... bare så, vi kan huske det. Nej, det er, det er et stykke arbejde, der er lavet sammen med nogle andre, og det er en del af den her gruppe af anonyme folk. Og jeg kan ikke sige, hvor meget er der er med, og jeg vil ikke sige, hvem der har lavet det. Så, jeg... så, så, så det vil sige, at mens vi... Nu skal lige følge med her. Altså, mens vi sidder og, og hører, at... Øh, der bliver læst tekst op af forfatteren, mm. så, hvad hedder det, så er der noget af det, du slet ikke har skrevet selv. Ja, det er det. Og hvem har så skrevet det? Det Igen, jeg vil ikke helt fortælle det, <laughs> nej. Det er, det er en, nogen bare. Men jeg andre. kan godt uh, uddybe lidt, hvad den nogen er. Men, uh, ja, det tror jeg, vi vender tilbage ja, til, fordi det, det, det, det, det, det har jeg som et selvstændigt punkt. Det er også et dejligt punkt. Men, men det, som jeg har, som hedder side 39, kan du ikke prøve at læse det? Jo, det kan jeg godt. To sekunder. <clears throat> Hvordan kan dit mareritspræget fjæs blive ved med at trække fjæs? Du genfærdes i en 100 i strandvasker. og tøs fortæller dig, at det tænder hende, når du køler smøger. Men det er en kunstart. Andre verdensjørner snakker om hendes øjne. Du sejler forbi. Et bekendtskab druknet i de historier, jeg aldrig fik. Aldrig får. Du er den komisk morbide pyntegenstand, alle ville ønske de eget. Tøsere ville have en katastrofe, men betragte den for førstebost parket. Med tør ikke selv, tæt på. Men alligevel så langt fra. En hobby, de kan passe. Forgive, at ville det bedre. Men kun for dit nej. Det ved du godt. De vil drage med. De vil elske at se dig i forfald. De vil elske at se dig i forfald. Det er lige før, man har lyst til at gå på druk. Og ja, på bodekken. Og den kommer også en, øh, en, en rigtig god druktur. Da jeg i sin tid fik, øh, det gik jo 4-5 år mellem afslagene fra bogen, og da jeg så havde fået det sidste, der... Øh, jeg tror, jeg tror alle der skriver er en lille smule følsom, hvis mm. ikke meget. Og den følsomhed kan jo godt udvikle sig nu usikkerhed og manifestere sig i noget selvhed. Det gør den i hvert fald hos mig. Og det kan jeg godt finde på at drukne i en flaske. Øh, og, og, og så tænker jeg, 4-5 år... Med, med, med lort på lort. Det skulle simpelthen straffes i mit livs bytur. Så øh, helt, helt, helt bitterpicket, der tager jeg ud, og så tømmer jeg Københavns stræder og gader fra, fra Arnbitter, og vågner op i et eller en på Østerbro, med en jo øh, halv, joint i lommen. Og den ryger jeg så, og så forsvinder den her eventørst lidt. Og så beslutter jeg, at jeg en bus ud til Zoologisk Have. Jeg går godt lide at kigge på dyrene. Og der går jeg lidt rundt, og så kommer tømmermens Shacket og lige kræver sin hævn. Og så finder jeg et handicap -toilet. De er lækre. <laughs> og det, der forkæler man sig selv. Og da jeg kommer derud, så sidder der en lille androgyn. sådan en mandsling på min egen alder. Han har sådan en skærp, skærp smil og, og nogle mærkelige sådan, psykotiske øjne. Og så sidder han, han sidder og laver pølser, øh, råber med den brune mund nede i tordenboksen. Og der, på det tidspunkt <laughs> altså, burde jeg... han sidder jeg... drejenvæs? Ja, ja, fuldstændig. Og på det tidspunkt der burde jeg være gået. Men tænker jeg, der er situationen så altså syret, og så falder vi i snak, og ryger, ryger en lille joint til, og så går vi ud og ser på elefanter. Og de næste par dage, så, så hænger vi bare ud brune snuskede steder og opbygger en eller anden form for venskab. Og så viser det sig, at vi begge to skriver. Han er mere til katastrofer end strofer i begge to øh, forfærdelige nulbrænger og har øh, tusindvis af afslag på ryggen. Så beslutter vi ved med Nu vil vi veltende den litterære branche. Det er sådan en rigtig brændert aftale. Det vender vi lige tilbage ja. til, tror jeg. Fordi jeg tænkte nemlig, nu har vi snakket, nu har vi hørt, der læser mm. noget op, og vi har hørt, øh, begynder at høre, Anne-konturen er ja. en meget stor idé, tror jeg, som er en, en rigtig interessant idé, men... Men jeg tænker, at inden vi skal øh, helt begrave os i den, så skal vi mm. først øh, tale om manuskriptet. Ja, meget gerne. Øhm, som er den her klods. Ja, mit lille hjertebarn. En meget, meget, det er en meget interessant øh, figur, der er på forsiden. Ja, det er Andedrengen. Det er Anne drengen. Og han er en gennemgående figur. Og det er... Øh, jeg vil du selv beskrive, hvordan ser han ud. Altså, jeg jeg har, kan ikke engang huske forsiden. Jeg det har forsiden inden, om... her. Kan ja. du prøve at beskrive, hvordan han ser ud? Jamen jeg kan jo godt sige, at der overvendeligt kommer for næstet, så der er jo noget, oh, noget beton- og hiphop-kultur i mig, dybt i mine rødder. Og øh, det er vel sådan, det er, lidt, det er en gadedreng, der står der med, øh, med fødder. Han er også altså nogle store øh, med Det lige? er nemlig svømmehudsfødder, og så han bedaner over hovedet, og så er han øh, rød, og det er der en øh, vis grund til, at han er rød i hvert fald. Og så, hvad hedder, det? så hedder bogen Andedrengens Bodega-kronik. Ja. Og når man så kigger ind, og det er jo meget sjovt, så står der faktisk et navn, der står af Onkel Hawaii. Ja. Øh, er det dig? Onkel Hawaii, ja. Det er mit dæknavn. Og den er dedikeret til Rosa. Rosa, ja. Og Fantastisk så... smuk pige. Dejligt. Al litteratur handler om kærlighed, gør det ikke det? Jo. Der var engang en mand, der fortalte mig, at 9 ud af 10 bøger handler om kærlighed, og det er en for let. Det synes jeg er en meget smuk ting. Det er en god definition ja. på, på litteratur. Det kan jeg godt lide. Der er noget, som, øh, som er spændende, fordi... Øh, Bogen er sat, står der, med bogstaver. Ja. Copyrighten, det er baggårdsbaronerne, eller baroner. Og så står der, don't fuck, del gerne. Ja. Omslæsdesign, råbenhund og grønne lygte. Og udgave, det er, kolon, den du sidder med. Og printet, det er 2047 hos din fryser. <laughs> og så er der et isbn som jeg tvivler på, er andet end en hånd, der er gået mok på et tastatur. Der står 1234556789009. 6, 9, 9. Er det et rigtigt spændende. bn nummer øh, Der er svaret skyldig. <laughs> <laughs> jeg er ikke sikker. Øh, prøv at fortæl. Den her øh, store øh, stak, vi har her. Altså, der, øh, der er nogle citater, når man... Øh, oh, Sigi Silver bliver citeret. Ja. Kan du ikke fortælle, hvem Sigi Silver? Sigge er? Silver det er faktisk ham, vi lige har hørt læse noget over. Det er ham toiletfyren, jeg mødte i sin tid. Og han, øh, han skrev i, i en, en, en af sine... Psykose, der skrev han det her ned på en serviette, og det er mit citat. Hedder han rigtig Sikke Silver? Nej, det er også et, øh, det er også det et navn. navn ja. ham, jeg vil lige sige, at vi prøvede faktisk at få Sigge Silver i studiet. Ja, men han er forsvundet han, i Berlin, og ingen er, ved, hvor han er. Han er forsvundet i Berlin, ingen ved, hvor han er. Øh, men han har på et tidspunkt sagt, alene i mørket igen, med paptjal, en eller anden knallert bragt ud. Tiden findes kun i dine gulnede laner, og mørkerigets fremmarcheren. Og han har også noget med sprog. Ja, men jeg synes, det var sådan en rigtig smuk 80'er poetisk på en eller anden måde. Den kan jeg godt lide. Hvor gammel er Sigge? Jeg ved det ikke. på Omkring min alder. Så måske er 27. 27 måske. <laughs> du ved, mænd, de taler om så meget andet. Det er det. Kan du ikke prøve at fortælle, hvis man nu siger... Altså, du, du beskrev det som mm. sådan en udtømning eller ja. noget, ikke? Det er sådan lidt ligesom... Jeg tror, det er lidt på samme måde. Mohammed skrev roman. Hvad hedder det? Koran, ikke? Sådan et eller andet. Det bliver trykket <laughs> på lungerne, og så kommer det bare ud. Åh, oh, jeg var der ikke. Jeg skal ikke kunne sige det. Var sådan. Hvad hedder det? Jeg skal ikke lave en ny Mohammed-krise. Mm. Men hvad hedder det? Så det er en eller anden form for udtømning. Det vil sige, det, ja. det forklarer måske også omfanget og så videre. Men det kan du sige at... noget? Det er selvfølgelig nogle småbider, der har ligget der over en lang periode. Ja. Øh, nogle blokting. Nu siger blok, men altså sådan fysisk. Altså skriveblok, altså. Skrive noget. ja nemlig. Blog. Med K og EG. Ja, ja. Og det er jo en, dem, jeg har siddet og kigget på imens også. Men jeg tror, ligesom dig, så skrev den faktisk forholdsvis hurtigt. Fordi det var noget, der lå mig på hjertet. Og jeg kunne godt lide den leg mellem fiktion og virkelighed. Altså, for du ligesom begyndte, hvor langt gik det så? Til du sad med det, der var 500 sider længere end det her? Jeg ved det faktisk øh, ikke. Æh, under et halvt år, så har der så været nogle rettelser undervejs. vej. Men... også 100 sider om måneden <laughs> i hvert fald. Ja. Altså, det er hurtigt. Men det er en periode, som var... Ja... Og det var en ret trist periode, så jeg, altså, det, der er meget mørke omkring det. Mm. Og jeg har heller ikke haft lyst til at læse den igen. Har du slet ikke læs den siden? Nej. Øh, det, der er andre, der har, det vender vi tilbage til. Øh, prøv at sige lidt mere om, hvordan den sådan er bygget op. Der, der står nogle bogstaver ind i den. Det gør der jo selvfølgelig en bog. Ja. Der, står nogle, der, står, der står nogle meget store bogstaver samtidig. Så står der f.eks. her L. L, ja. Og så står der, og det er en meget fin åbning faktisk. Okay, okay, okay. Og så, hvad hedder det, og det er stadig på den anden måde, man plejer... Øhm, og så øh, kaster man så direkte ind i en, en historie. Ja, sådan en øh, medier-ræs. Mm. Og så når man kaster så videre, så står der på et tidspunkt øh, A. Ja. Men der er også nogle kapitelinddelinger. Og altså, hvad betyder de der L og A? Hver, hver store bogstav, som du kalder den om, der er L, R, A og K, udgår en person hver. Og de personer følger man hver i hver kapitel, som så er delt op i årstider. Den starter så prologen selvfølgelig, men så derefter sommeren. Mm. Og man følger så fire forskellige drenges fald eller sejr. Og de krydsparallerede øh, krydsmøder hinanden. Og persongalleriet møder også hinanden. Og der er en masse små ledetrådhistorier. Men Min bund og grund synes jeg, det var ret interessant at lege med den, når jeg møder nogle personer. Når jeg møder dig, er en helt anden end for eksempel, når jeg møder Siggy. Eller når jeg møder mine forældre. Og jeg tænkte, det kunne være ret interessant at prøve at skrive hver personlighed ud. Hvad vil den her type gøre? Og så er der jo selvfølgelig noget, noget øh, selvbiografisk i det. Det er derfor, der for eksempel er avisartikler. Men jeg skriver også og start af, at det er en løgnhistorie. Det er en mm. sandfærdig løgnhistorie. Så er det en øh, selvbiografi? Er det en, er det en øh, nøgleroman? Det hedder en roman, så det er jo det er en fiktion. Ja. Men der, det er jo taget udgangspunkt i, og der er nogle faktuelle ting i og der er personer, der læser vil nok kunne genkende sig selv ret mange steder, og der er et af navnene, jeg valgte på hold. Hvad er det for jeg? Det er en, der hedder Ravn. Han har, har haft Ravn. en stor betydning. Men det er jo ikke et navn. Nej, men det har han altid heddet, så alle, <laughs> alle går, nej det er faktisk meget sjovt. Men, ja, ja, han har altid så det eneste, navn, ægte, det eneste en... navn, der er ægte? Det eneste navn, der er ægte, det det falske navn. Ja, ja. det er Ravn. Det er et godt navn. Det er sådan helt poe Ja. Øhm. Det er en meget stor diskussion lige nu i litteraturen, det der med, hvor man lægger sig i forhold til sig selv, når man skriver noget om sig selv osv. Mm. Øh. Det Men det siger du tager afsæt i, i, i, i ting, og så er du selv oplevet det, og så, og så knaller du bare ligesom ud. Jamen det er jo på en eller anden måde en skizofren kærlighedserklæring til. Ja, så har jeg også tænkt på noget skizoid i hvert fald. Ja, eller sådan til en... København og til, til min hjemby næste til Regn. Du får fornæstet. Nu, ja. nu snu, uh, det ind. Ja, men det burde Du kan også med ja. hat, kan lytteren om. Åh, oh, så ved man godt, hvem er nu. <laughs> så ved man ikke der. godt, hvem du er. Alle kender hinanden og noget. Øhm, jeg drikker mineral, med bobler, du drikker uden, så ja. man ved mere, mere. Ej, nu ved alle nu, det. Nu er det afsløret snart. Ja. Øhm, men prøv at fortælle noget hvad kommer, hvad kommer de her fire mennesker ud for? Altså, hvad kan vi møde i, i romanken? Jamen, de er jo vidt forskellige. For eksempel så er der... Øhm jeg kunne egentlig, jeg på et tidspunkt kan jeg læse op for en af prologen, så har man en meget god idé om, hvem en af dem er. Den ene, han render rundt i næste, og det er små. Det er det k. Det er små løgnhistorier, røverhistorier. Et lille brud på den, nogle gange lidt tunge person, der følger ham bagefter. Mm. Og det svinger alt for. Det er der, hvor tegningerne er med, og alle illustrationerne er med. Og det tror jeg, der har hentet min inspiration for tegnserier. Mm. Og for... Det tænker jeg faktisk godt, da jeg sidder og kiggede i det, at der er, sådan noget, der er noget af det, der minder om, som det bryder helt ud i sådan noget tegneserie, ja. eller i hvert fald illustreret børnebogen, altså uden det ja, mindre Det er, det er også sådan det, en nemlig. slags, hvad hedder det, en graphic novel eller sådan ja, noget, ikke? præcis. Det er et over for det, men bare tegneserie. <laughs> ja, ja. men, men, men, men, men med mere tekst, altså, mm. kan man sige. Det var derfor, jeg tænkte Men jeg synes, det er meget fint, at Ups. når man bliver inspireret og låner andre forfattere, at man spænder vidt. Jeg synes... Der er lige så meget interessant i noget, der hedder 9 for eksempel. En mm. sjov stream der, som der er at finde i Baudelaire, for at bare nævne et eller andet. Du har også faktisk, ligesom jeg kan finde det, det er det, der Der er sådan en lille, en lille form for hilsen til dem, som måske har inspireret lidt til skrift. Jeg kan lige nævne nogle eksempler. Øh, Mary Shelley, Charles Baudelaire, eller Charles Baudelaire, Charles Baudelaire måske. August Strindberg, Franz Kafka, Karin Blicksen, Georges Bataille, Albert Camus, William Burroughs, Charles Bukowski, Peter Seberg, Luke Reinhardt, det er et Det er nemlig ja. <laughs> rigtigt. Cormac McCarthy, Roger Waters, Sivir Jørgensen, Alan Moore, der har vi en grafisk nummer, ja. øh, Jens Christian Grøndahl, Ben Kuhlholm, Chuck Palahniuk, er det Det er Fight fyren. Ah, hvor godt. Han har ikke lavet så meget ordentligt Jan, efter, men... Ian Brown, Jens Unmark. Jacob Ejersbo, Michael Simpson, Michael Simpson. Uh, Matt Simpson, Furi, Furie. Det er en tegner. Mm -hmm. Michael Malmberg, Morten Vigman, Sigge Silver, Råbenhund, Lucy Faren. Ja, Så der er lidt uh, inspirationer. Det er der yeah. fra. Uh, hvad hedder det, uh, måske? Skal vi, skal vi prøve at høre noget mere i virkeligheden? Ja, det er jeg kan det. Lige, jeg tror lige, inden ja, du læser, så vil jeg lige sige, at det er... Bureauet for afvist, litteratur på Radio 247, hvis du lige kommer til at vælte med bilen, og Radio radioen har flyttet sig. Og jeg har besøg af en forfatter, som ikke vil sige, hvad han hedder. Og det, er, og det er der en rigtig god grund til, som vi også kommer lidt ind på om lidt. Men jeg synes, vi skal prøve at høre noget mere. Og nu er det faktisk et uddrag fra, fra Anne drengen. Det er, det er det andet uddrag. Det er det andet uddrag. Det, det vi skal høre nu, det er personen, skal jeg lige tænke mig om det er lang Person er. Person er. Øh, befinder sig meget i indelukket rum. Han har et, et fantasifoster. Velklædt som, hvis man læser lidt, godt kan se Albert Camus. Han renner rundt og taler med det, er hans eneste ven. Mm. Og i sin fritid, så tager han rundt og besøger psykologer. Og det er faktisk et lille uddrag fra en psykologsamtale, som de har. Hvor ham og ham psykologen, de har et lille spil kørende. Den, der kan få den ene ned med nakken, for et point. Mm. Prøv. Det må du gerne prøve. Ja. At <clears throat> Jeg ved, hvem du er. Du er kaukasisk, middelklasse. Dine forældre er normale, folk. Måske har du to søskende. Du gik i folkeskole, fik middelhøje karakterer uden problemer med relativt manglede interesse. Du passede aldrig rigtig ind, som med de andre børn. Du fandt dem kedelige, de fandt dig sær. Din afsky for en gennemsnitlige person, vokset gennem årene, manifesterede sig i åbenlys obligatorisk ungdomsreprør. Man simrede stille og roligt i baggrunden i den underbevidsthed. Du grinede når de andre drillede i Og du smilte, når klassens selvcentrerede trunde fik kyssesyg. Og sandsynligt havde du nogenlunde forhold til din lærer. Du var aldrig ulideligt røvhul, som så mange andre af dine klassekammerater. Du viste det mindste interesse og mand svag for at lære noget. Og måske fornemmede læreren det og investerede lidt mere af sin tid og opmærksomhed på dig. En tendens, der uden tvivl fortsatte i din gymnasietid. Du taler af det langsomt, en viden lidt ud over det almindelige. Det ville være lidt af en overdævelse at sige, at du havde det, med det modsatte køn. Det gør du ikke, for når du kommer til stykket, så nyder du spillet. Du har bare altid været lidt kikset, når du kom til stykket. Det er mange år siden, du begyndte at associere romaner med skuffende smålighed. Du håber stadig at møde den eneste ene. I det mindste håber du bare at møde en eller anden, der er en smule interessant. Du foretrækker anonymitet... Det lod dig fri fra den normale verden. Anonym havde ingen identitet. Anonym undgik alle de andre. Du havde simpelthen ikke motivation til at give. En dag indså du, at du bare var en sky, Du tog dit liv op til overvejelse. Måske benyttede du ordet revurdering. Spejlbilledet sladrede om en identitetskrise. Det var her, du forstod, at hvis man skulle betragtes som succes, måtte man slave sig til andres forventninger. Det tænker du ikke på længere. Det er lang tid siden, hvis du overhovedet nogensinde troede på idealer og livsfilosofier. Og nu, ligesom alle gennemsnitlige, sunde, veltilpassede voksne, under du hver morgen kl. 7.30 har det helvede til Er jeg tæt på? Er jeg tæt på? Det er en, øh, det er en meget god udgang. Jeg tænkte på øh, noget af det, som... Hvad hedder det. Øh, som er meget fascinerende. Det er et meget godt sprog der er, synes jeg. Øhm... Det er jeg glad for, du synes. Og jeg har du er første, og har sagt det, faktisk. <laughs> jeg, ja, det betyder sgu meget. <laughs> så noget af det, vi har hørt, det har du skrevet. Ja. Noget af det har du skrevet, og det er sådan den anden. Ja. <laughs> øhm, men du har skrevet den her bog. Jeg, ja. og øh, Og den sidder jeg med her. Det kan jeg ikke løbe om. Oven i mobbe, øh, mm. andedrengens bodega-kronik. Og den har du også sendt ind til nogle forlæge. Det har jeg. De der er ikke Faktisk kun de store kommercielle. Øh, Udgiver branchens svar på danske bank <laughs> ja, helt frygtelig <laughs> det er, øhm, og endnu være nogle der øhm, <laughs> de der helt store monster der som altså, øh, hvor man rigtig tit oplever det der med at de vil faktisk kun udgive noget hvis, øh, hvis, øh, hvis de kan tjene penge på det ikke altså det ja, sådan noget at, nepotisme siger, eller noget af den sådan, sådan noget, de gode. Jeg, øh, og hvor, hvor sendt du det ind først kan du huske jeg startede med Gyldendal fordi den var helt oplagt, og der, øh, jeg, har, jeg har samtalt en hende tre eller fire gange, og jeg mener, det maks en af gangene, de får mor og at udtale mit navn, mit rigtige borgerlige navn, som virkelig er borgerligt øh, korrekt, og på intet tidspunkt kan de udtale til den rigtige. Den første gang, der altså den hedder andedrengens bodega kronik, men de øh, omtaler den konsekvens som alle drenges bodega Nå, det var da en mærkelig misforståelse. Ja, og da jeg så sagde, at, at titlen var forkert, kiggede han bare på mig med sådan en helt slå blik og sagde, det har ingen betydning. <laughs> <laughs> så det var, det var første gang, jeg prøvede at... Det var starten, at, på, at, starten på anonymiteten, kommer ja, derudover der. Ja, <laughs> det skal lige meget. Jeg skal lige sige til dig en juridisk, tror jeg nok, eller en journalistisk i hvert fald øh, ting, jeg lige skal sige, som er, at... Øh, at uh, selvom du optræder helt anonymt i radioen, så ved, uh, så ved Radio 24 godt, hvem du er. Ja, er. Uh, men man har jo kilde, altså, man har ret til at holde sine kilder hemmelige, så vi har ikke tænkt at så sige til nogen. Åh, lækkert. Lækkert for det, så er du dumme. <laughs> hvad hedder det? Åh, uh... oh, hvad hedder det? Og det er jo også en, en, uh... en vigtig ting, at man kan det. Uh, du sendte til skyld, og så endte de der samtaler med, at, uh, at, at det ikke uh, blev til noget, af der... Nej, at jeg kunne komme og hente i min skotøjsæske. Og det er jo... Sådan får man det for det meste. Og så sendte jeg den til Lennart og der Ringhof, og der ville jeg egentlig godt se, fordi i sin tid, der læste jeg Ejersbos Fuge, som er en brevsamling, hvor han skriver, som Morten allesinger hvordan det her udgik. han giver nogle små fif, og siger at inden for de første 10-15 sider, der skal du have redaktøren, ellers kan du godt glemme det. Mm. Og så klistrede jeg det med en lille fin øh, klister, klistrede de første 15 sider. Til så jeg vil bare se, hvor langt de nåede. Da fik den tilbage, efter tre dage kunne jeg se, at de ikke havde åbnet den. De havde kigget på forsiden så, det skulle I gøre for os. Jeg ikke, altså, du har simpelthen lavet sådan en. Ja, jeg vil, der, jeg vil se, hvor langt de kom før de synes, det var lort. Der er den der for grundspedebol med man klistrer et hårdt fast eller sådan noget, i en dør, ja, ja. så kan man simpelthen har været åben. Det er lidt det samme. Mm -hmm. Hvis de havde læst det, så ville sidderne være gået fra hinanden. Ja. og det var de simpelthen ikke. Nej, det var det nemlig. Men... Det er meget sene. Jeg har tit tænkt på det, fordi jeg hører jo mange og mange afslag i den her radioudsendelse, og, øh, og det er så altså, det samtidigt ud som om, at, at, det, at det går meget stærkt på de her ja. forlag, ikke? At de simpelthen. Altså siger, Nej, men og okay, ja, til ni måneder. Ja. Ofte. Og det er også en eller anden, man ryger ind i sådan en pølsefabrik eller, et eller andet, hvor det ligesom, der går ni måneder, til de så ikke læser det. Ja, nemlig. Og, <laughs> og så og det skriver er de et, et afslag. Og de skriver jo på deres hjemmeside, at de helt ser, at man kun har den inde hos dem. Ja. Og da starter med ind, der havde sådan en helt misforstået loyalitet over for den, og så, så, så sad faktisk så ventede. Det kunne jeg godt tænke mig for med at snakke om, fordi det er noget, som, som jeg har diskuteret også med en anden forfatter for nylig. Og ja. hvordan kan det være, at man. Altså, hvordan, hvordan fanden er de sluppet af sted med det her næber har sagt? Ved, altså, det, er, det, det, det er en underlig. Øh, det er sådan en, en, en, en, en, altså en uskreven ja. regel der er, at man bliver blacklistet af muligt, hvis man sender, ja. hvis man sender ind til er... to forlag eller et eller andet. jeg tager min nylig. han var blevet så kold et sted at øh, han sendte til 10. Jamen det, jeg vil <laughs> øh, gøre akkurat det samme altså, altså, hvis Så hvis du så mange skulle starte i dag, muligt. hvis du skulle kigge du godt ja. råd til nogen der sad derude, så var det så det sinds bare så mange som muligt. Wardiling tror jeg, det hedder i hackerkrig. Ja, ja. Altså Og Skulle at, du være øh, så heldig at der var ja. to helt urealistiske der var dem, så har du en fin forhandlingsposition. Så er auktionen i gang. Ja. Det skulle jo ikke være rigtigt, at det er forlagene, der skal røre Nej, altså det er meget fint det der, Jeg kan på en måde godt forstå det, det med, at man ikke skal, altså, at, at de gerne vil have det ene retten. Det kan da godt forstå, at de gerne vil. Mm. Men det er bare mærkeligt det der med, at så skal man, man må kun sende til et forlag, og så har de ret til at tage ni om måneder af forfatterens liv, ja. og, og så ikke læse manuskriptet og sige, at det gider vi ikke. Hvor efter det næste, så også går der ni, altså der går hurtigt en, en, en, det meste af ti år, før man, hvis man får mange afslag, ikke? Ja, men det ved du selvfølgelig, og det må du nok ikke udtale dig om, men jeg synes, jeg har lavet mig fortælle, at der selv ikke sidder mere end 3-4 skønlitterære redaktører på Gyldendal, for eksempel. Nej, der sidder ikke så mange, tror jeg, jeg tror, der sidder. Og hvis de får to, 250 men nu skal efter ind om måneden? Altså jeg, det jeg bliver jo bare udgivet på Gyldendal. Jeg, får ikke, sådan, jeg er jo ikke ansat hos dem. Jeg er stald, tror jeg, det hedder. Men hvad hedder det? Øh... Som må det godt være kritisk. Ja, jamen, jeg er lidt meget kritisk. Jeg er, meget, jeg er lidt kritisk over for de store forlag, fordi ja. det er også det her programs ligesom, idé, at, ja. øh, at her, der kan vi altså godt give dem, give, give dem tørt på, ikke? De er også så store og fede, mm. så de kan godt tåle noget røg ja, ja. på en eller anden måde. Ikke? Æm, så lidt modkultur gav jeg mange godt lige, ja. i, i den forstand. Men hvor, du sendte det ind til uh, Lindholm Ringhoff, og de havde slet ikke læst det. Nej, tydeligvis ikke. Og så sendte jeg det ind til, og jeg kan næsten ikke huske det, men i hvert fald People's Press og Rosinande. Ja. Og der fik jeg egentlig en ret fed behandling, øh, og fik det, man kalder den, den gode afvisning med et positivt konsulentbrev. Kan du ikke prøve at, og hvad hedder det, med dine fine... Stemmen jo, for det at kan jeg godt. Den er, den er ved at være ret slidt. Jeg kan ikke bruge den så meget, men jeg kan lige prøve. Uh, det bliver fra People's Press, så Ja, ja er den, den mindste af den. Ja, og det er en kort kontant. Det er en kort kontant. Et positivt afslag, kan ja. man det Men Ja, med noget kritik. <hømmen> Historiens opbygning er interessant og godt skruet sammen, og sproget er energisk og ofte meget underholdende. Når vi alligevel ikke bider på, er det primært fordi, vi ikke rigtig oplever, at der er levnet plads til læseren i det fortalte. Den tider meget kække og meget monologiske stil kommer til at fremstå for overstyret eller forseret, og bevæger sig flere gange lovligt tæt op af det menneskekritiske. Tilsvarende romantisering er det utilpasset. Vi savner et mere nuanceret blik på det spænd, der findes mellem de to positioner. Uanset har det været en god oplevelse at læse med, og du er meget velkommen til at sende ind til os en anden gang. Hvis du gerne vil have dit manuskript retur, kan du indsende svar på, så eller afhente det i vores reception i så fald skal jeg give dig min besked, så kan, du læse, så kan jeg lægge manuskriptet til dig klar. Tak fordi du tænkte på People's Press. Og det er jo en bizar situation, fordi nu, når nu vi er vi i gang med at disse de store fordage, mm. så kan vi, kan vi lige så godt bombe hovedkvarteret. Ikke? Ja, altså vi sidder, her, ja. vi sidder her, faktisk, vi sidder, jeg tror det er en etage op ned, der, ja. der, der sidder de der øh, øh, reaktionære typer, der afviser ja. øh, dejlig mod kultur. Skal få lov til at læse det, Håber de ikke gad her i Så nu kommer de altså, ja. i radioen i stedet for. Øhm, jeg siger du til sådan et afslag? Altså, det, det, det, det, det er jo ligesom at få et kærestebrit, hvor det står, det er ikke på grund af dig, jeg vil bare gerne have, at vi slutter. Nej, det er, det er kryds i moské, der er i moskéboksen. Jeg ved det ikke, kunne man sige det. Jeg ved det Jeg synes, det var hårdt uanset. Det kunne have stået af, var en fantastisk fatter, snart der står en nar is, det. Mm. Men det er lækkert, at de gør det. Det betyder rigtig meget. Altså, der havde de læst den, synes du, ikke? Ja, helt klart. Og, og Rosinante havde også læst den og det er faktisk meget sjovt med Rosinante. Jeg skal lige okay. fordi jeg så afslaget fra Rosinante, og det er en ordentlig måder, der fylder øh, ja. halvanden side, eller sådan noget. det er, det er tre langt, sider. Tre sider ja. Det er et langt afslag, i forhold til, hvad man er vant til. Mm. Øhm, men du sagde noget interessant, før vi gik på, som var forholdet mellem de to afslag. Ja. Prøv at fortælle øh, det? det som de er utilfredse med, eller kan lide i People's, People's Press, det er faktisk det direkte modsatte i Rosinante. Så det er sådan omvendt? Ja, de kunne ikke lide opbygningen, men til gengæld, så prøvede de så meget godt om og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Så det en, det skal lige have rigtigt der. Det er en jeg kan meget godt lide opbygningen, men det, men det er for hvad blev det? Det var også menneskekritisk. Menneskekritisk. Det må ja. man ikke være overbevist om. Ja, to af personerne ja. er lidt hårde, men de to andre synes jeg er nogle dejlige fædre. Men det kunne jo være de var ja. fiktive de personer. Det, det kunne, kunne jo være en stemme på samfundet eller et eller andet på det menneskeheden. Være. Det kunne jo bare være. Det kunne også bare være, at der var frygtsdårlige skildringer. Det kunne også være, at du lige var lukket ud. Ja. Øh, <laughs> ja. det? Og, så, og så har man den modsatte, at de, at de, de bryder sig. Øh, ikke om, om strukturen, men ja. det kan godt lide den der stemme, eller hvad skal man sige. Øh, det lyder, øh, det lyder ligesom, man har lyst til at drikke sig i hegnet, ikke? Jo, øh, og det gjorde man da også. <laughs> og der, der kom det der næstved, mm. jeg, det var meget godt det. Øh, <laughs> så endte du i øh, zoologisk have. Ja. Og så endte du med, kan man sige, at, øh, at, at, at det faktisk måske kan være lige meget, hvem man er. Ja. Øh, jeg tror, vi besluttede sådan i en råd, at vi på det tidspunkt hellere ville være... Nu er det, så Konger af lortelanden, lort i Kongeland. Det synes jeg egentlig er meget, meget godt. Ja, ja, det er tit det der med, at man skal vende det rundt. Altså, hvis mm. man... Jeg hørte engang, hvorfor man nu selv snakkede om banker før. Hvorfor man skal være kunde i en, i en lille bank. Det er jo det der med, at det er bedre at være en, en stor fisk i et lille akvarie, end en lille fisk i et stort akvarie. <laughs> det er lidt det samme. Øhm... I har, hvad hedder... Skal vi høre noget mere i virkeligheden? Det kan vi da godt. Hvis du vil læse noget mere. Altså, jeg har skrevet her, at du skulle læse noget her, der hedder regndrober. Ja, det er jeg også forbundet af. Regndrober i natten. Kan vi godt lige skømme dig så engang? Ja. <tryk> du indeholder kun kærlighed og smukke ord. Din side af sengen er varm, og mine er fyldt af tårer. Klemmer mig ind til din søvnige krop, lad din duft trænge ind over alt. I mørket våger panikken. Som barn kunne den opslue mig, og senere lærte jeg at se bort fra den, indtil en dag den voksede så større end mit hylster. På det seneste har jeg mærket den. Ofte om natten, når mit åndret møder din hals, tænker jeg på aldersammen. sammen. hver sekund, vi bliver ældre sammen. Det er den risiko, vi løber, den kontrakt, vi underskrev med vores egen undergang. Og med tanken sænkede der sig altid en ro. Hvad er det med kærligheden, der gør døden så tiltalende? I vores alt for korte liv indhentes vi af en uundgåelighed, der venter os alle. Natten tager mig tilbage og efterlader ingenting. Selvom du stadig er smuk og kender mig som ingen andre, er det stadig ufatteligt, at vi alle skal dø, uden at kunne dele den samme søvn. Alt det ungdommens nud, der så hurtigt hurtigtvisner bort, er blot en midlertidig fiktion. For en nat vil jeg vågne og på samme måde, Knyttet af et fælles liv, der på en og samme tid føles så langt og så flygtigt, men denne nat vil jeg ikke mærke dit ånddræt. Din side af sengen vil føles kold, og du vil være væk. Og den nat kommer, vil du tage to liv med dig. Tænder en cigaret, slukker tankespindet for pustede lunger. Fire su nede, og tyngdekraften er ophævet. I din søvn græder du. Din tårer føles som varme mod min hud. Selvfølgelig er regnen begyndt at falde på ruden. En dag skal vi dø ved hinandens side. Jeg håber blot, jeg bliver den første. Selvom jeg så den tid vil være en anden, vil det stadig være den samme, der sad et halvt århundrede før og frygtede denne nat. Endelig finder jeg mig tilbage i mørket, lykkeligt lyttende til dit hjerteslag, mens jeg forsøger at holde tiden tilbage. Jeg sidder med et, et, et klistermærke her foran mig, som, hvor altså, illustrationen er et, et, et rottekranium. Ja. <laughs> og rotten, den har sådan en monokkel på, og til de unge læsere, der kan sige, sige, <laughs> <laughs> det er sådan et brilleglas, man har siddende, man kniber sammen i øjet, og så har der sådan en kæde, der går ned i vestlommen, tror jeg, hvis det var rigtigt. Øh, en, et en rottekranium rotte med, med monokkel, og så står der baggårdsbaroner. Ja. Og det er det forlag, som udgiver andrengens andre på Dækkerkronik. Det går ikke, ja. Hvornår, øh, den, ja. hvornår kan man læse den? Hvornår det kan den? man den uh, 29.6. Den 29.6., ja. der kommer den ud. Ja. På, på, øh, prøv at fortæl, hvad det er for et forlag, fordi det, øh, det er jo meget interessant. Altså, det, du har fire identiteter inde i bogen. Ja. Øh, jeg synes også, når du læser op, du, du lyder, som om du næsten har flere stemmer. Det du, har vi øh, også, det har jeg altid haft. Øh, der er måske også dem, der vil gætte på, at, at, at du slet ikke var alene i studiet. Nej, men det kunne man jo også næsten... M men det er måske lidt ligegyldigt i virkeligheden. Altså, ja, det synes jeg ikke er, er vigtigt. Det er lidt i oprykning. Jeg synes, det er ret interessant, måske i virkeligheden, at have et forlag, hvor det der forlag sender ud, der er interessant, og ikke forfatteren bagved. Så man også slipper for kammerateriet, og det gør man. nepotismen, og så videre. Og, og de lidt store forlag kunne måske mangle noget profil, og så jagter de i stedet for, den rigtige forfatter hele tiden. Jeg, jeg har lidt svært ved at se, altså hvis Gyldendag, hvis jeg er hos en han uh, smutter. Hvad gør guldendagen så? Så er de 100.000, uh, jeg ja, bagude lige pludselig. Uh, prøv at fortælle om forledet. Hvordan gjorde I? Hvad har I uh, hvordan fungerer det? Det startede egentlig med bare, at vi sad og, og skrev. Vi skrev et øh, ja, litteraturjæmmet lidt, fordi vi godt kunne lide nærheden og, og, og, og samværet i de, bare det, jeg skrev. lige pludselig så voksede det bare over vores hoved, og så skulle vi bruge nogen til at hjælpe os med at sætte bøgerne op. Og der så ringede jeg til noget, fordi jeg var gammel reklamemand, ringede til nogle i branchen, nogle grafikere og illustratorer. Og så jo flere gange vi mødtes, jo mere tror jeg egentlig, de blev, blev fanget ånden. Og lige pludselig så havde vi en kæmpe gruppe af afviste forfattere, etablerede forfattere, nogle fra trykbranchen. Vi havde nogle computernørder. Hvad er det rigtige ord? Programører? Ja. Undskyld, hvis I sidder og hører derude. b folk? E.T.B. folk, ja. <laughs> Som det hed i 70'erne. <laughs> Hvad hedder det? Hvor mange mennesker der er involveret? Det kan jeg ikke rigtig udtale mig Men Æh, i hvert fald så mange, at vi kan snit udgive selv, og skulle en hopp fra, eller en dusin hop fra, så har vi stadigvæk nok. Men er det mere end 10? Ja, det er det. Okay, det er mange mennesker? Mm. Øh, og hvor mange... Øh... Der er en bog her, den udkommer den, øh, den 26. Øh, og... Øh... Kommer ud som en, det er en bog? Det bliver en rigtig bog, Altså ja. man kan tage med den, en rom, uh, og... i den. Den ligger hos en korrekturlæser nu, og bliver rettet igennem. Og der er sådan en fin aftale mellem øh, forlades forfattere, at man lige kigger hinanden til igennem. Og så har man ikke selv medbestemmelse, men så fjerner de det. Og kunne eventuelt tilføje noget historier, her, hvis de har lyst. Så det, no, det er de hinandens redaktør på en eller anden måde. Ja, men det er også det, som hedder rewriting på en måde, ja, ja, som man har præcis. på amerikanske aviser. Mm. Ikke? Sådan, så redaktøren faktisk kan sige, det bliver federe, hvis jeg lige strammer op her, ja. og hvis jeg lige... Du, du, du. Og det må man gerne så. Det må man meget gerne. Så man okay. Det skal man faktisk. Men, mm. Så man slipper virkelig manuskriptet der. Øh... Ja, men vi, har, vi vi udgiver det på forskellige måder. Altså Der er inspiration for New Yorks undergrundskultur i, i 80'erne. Det, der hedder Bombet, hvor man går ud i byen simpelthen. Mm og smide sin litteratur op alle steder. Ja. Og det er jo grund... Altså, det er sådan en første grund til, at vi er anonyme, fordi det er ulovligt. Man kan ikke kaste sten efter folk, og så ikke forvente, at man får noget tilbage. Jeg kender Jeg kan ikke huske, at det var Peter Laugesen, for eksempel, når Dan Choraldy dyrkede også det der, hvor man tager... Et, altså, der var en af dem, jeg tror, det var Peter Laugesen måske, jeg er ikke sikker. Men en af dem tog i hvert fald, der havde skrevet en, øh, en dæksamling med en masse dækte, og dem på en bænk på Kongens Nytorv og mm. gik. Ja. Og, og og man ved ikke, altså, Nej, hvem der, har. der er måske nogen, der har taget dem alle sammen. Der er måske en, der er gået forbi og lige har taget et par stykker. Og... Er der, der er nogen, der har taget dem og dem videre og tjent god penge? Hvis de er ja, gemt dem. Det er, altså, og så er der nogen, der har øh, fejret dem op. Dem, der blev blæst væk. Øhm, så vi er ude i sådan noget, wow, helt ja. sådan noget undercover distribution på en eller anden måde. Øhm, den kommer som en almindelig bog. Hvor mange bøger har forladet sådan i pipeline? Jeg har tre udgivelser den 29. 6., og så tror jeg vel, vi har fem. 5-6 stykker i det kommende år, men der kommer hele tiden flere til. Det er jo klart, at vi lige startede, at der er nogle høle sidste her, men vi skal også prøve det af. Hele den er at prøve nogle andre salgskanaler, distributionskanaler, og de er ikke alle sammen lige lovlige og prikke lidt til nogle folk. Og så det er også en af til i anonym, ikke? Det, det er, at der faktisk foregår ulovlige ting. Altså, det er øh, nemlig ja. eller, ikke ulovligt, det er Eller ulovlige så så grænseagtige, ikke? Altså så mm -hmm. sorte penge er jo lidt ulovligt. Det er det nemlig. Øh, og hvad hedder de, øh, og det er måske også en lidt der er noget med nogle måder, Altså, I kommunikerer heller ikke helt normalt, vel? Det er noget Nej. med, I har sådan noget... Altså, hvis for eksempel, der kommer et... Øh, vi har også noget, der hedder streams, som i vores terminologi er små ting. Lidt, ligesom, jeg, vil kende, jeg ved ikke, om du kender 9 som er, hvor man kan scrolle ned og se et eller andet short. På det forklarer det? Altså, Jamen, hvis lader... det er en, øh, en, en hjemmeside, eller en streaming hjemmeside, ligesom Snapchat, hvor vi godt kunne tænke os at få litteratur ind på det, der hedder grænsefladen af 10 sekunder. Mm. Og så er der nogle små bidder, Det kan være en enkelt sætning, et ord, vi godt kan lide. Og det får vi så tilsendt af en forfatter som sender det anonymt i en konvolut. Den konvolut giver vi så, det er mig, der står for det, videre til en grafiker, som ikke ved, hvor han har fået det fra, som så giver det videre til en musiker, eller en filmmær, eller en eller lignende, eller en programmør. Og så kommer det op på hjemmesiden, så hver et par gange om ugen, så er der noget løbende opdatering af litteratur i forskellige former. Så kommer der sådan noget chance Ja, for eksempel <laughs> lakaj chance Der kan også opstå en novelle på 15 sider, men den ja. kan du bare skudre forbi, hvis okay. du ikke magter og læser. Er, øh, er der en, hvad hedder det, en... Øh, I har en hjemmes det har vi. Hvad hedder den? Jamen, det går jo på, øh, om jeg må sige den. Ja, det er jo altså, Kan man gå ind på den, og så, kan man så opdage, hvem I er? Det kan man nemlig. Og den hedder... Ja, nu siger jeg det. Og nu får jeg sikkert på pokken, og nu taler jeg ord om <laughs> skal du vende ind til, at bogen er udgivet, faktisk? Det skal jeg nemlig helst. Okay, fordi men... vi ved nemlig ikke, hvornår programmet bliver sendt. Nej, det er lidt, lidt derfor, jeg sidder og, os, øh... og køler ind. Ja, lad os sige, at... Øh... Lad os sige, at vi hedder Baggårdsborg. Altså, lad os sige at meget, meget tydeligt, ja. at forlede hedder Baggårds baroner og Baggård er skrevet som ligesom et, øh, et jysk efternavn med ja, to, tre A'er. <laughs> ja, der er ba ikke nogen ord. Baggårdsbaroner mm. er med fire A'er, faktisk. Mm. Øhm, så kan man selv tænke sådan lidt om. Ja. Let me google that for you. Ja, øhm, man kunne prøve. <laughs> øhm, og der kommer simpelthen... Jeg skal bare lige forstå en ting, fordi det hele er så anonymt og, mm. og hemmeligt. Og hvis jeg så gerne vil købe den her bog... Ja. Hvis jeg nu... Altså, hvor kan jeg så gå, gå ind og købe den? Der vil være nogle pick-up points, som kan være ikke alle lignende, som kan komme og hente dem gratis. Alle bøger er altid gratis. Alt, hvad vi laver, er gratis. Så jeg skal se, jeg kan ikke købe den. Jo, kan du kan kun, det godt. Du, kan du må meget godt donere nogle penge. Okay, så, men jeg kan ikke købe den. Nej. Så det den, er er ikke lidt. En, den er ikke en pris? Nej, det er gratis. Det er lidt ligesom Radiohead's uh, in Rainbows-ideen, uh, at hvis du kan lide den, så må meget godt donere. Og de skal vide, at alle de penge, de donerer, går direkte til en ny udgivelse. Og overhovedet ikke i vores hænde. Så de kan dække til jer på den måde? Nej, det går til, at vi kan smide en ny bog ud. For det minder også det minder om pop-up-restauranter, hvor man også donerer. Man, fordi så Amen. er man også udover det der økonomiske skat, der er pisset, ja. Så kan man bare stille en kurv. Med jeg, jeg tror faktisk, at det skete i sådan en ren provokation, fordi der er en del af os, der har været på et af de store forlag her for nylig, som har renoveret hele deres indemad. Og det er designerlamper og det hele. Og det er Jeg synes sgu egentlig, det er ret provokerende, fordi havde de brugt de penge, så kunne der snart være et dusin nye forfatter, der kunne komme ud. Ja. Og jeg synes ikke, man kan pynse sig med fat med honning og bagefter gå ud og sige, at branchen er i problemer, eller brokse over den øh, øh, fast prisforsættelse. Så det er lidt den samme altså, reaktion, ligesom når bankdirektørerne har fede lønninger, ikke? Altså, ja. at man, man tænker, så er det meget sjovt. De sidder og, og hvad hedder det, overvåger, eller hvad hedder det, ikke vil ekspladere mm. handicappet ja, <laughs> ved er, disken, ja. ikke? altså eller hvis kranken, øh, det, det burde der være råd til. Hvad hedder det... Um du siger at der er i hvert fald tre der udkommer samtidig. Du vil sige, mm. den her to andre. Kan du ikke prøve, kan du sige noget om de andre bøger? Ja, Selvmord i Cebia er Selvmord i Cebia. er i god er det. Ja. Han fantastisk det sikke. Cebia det er sådan en eller anden, øh, far... en farve, farve, ja. farve, ja. Men det er en... Hvordan ser den ud den farve? Ved vi det. Den brune en brun farve, ikke? eller farve, noget. Ja, er det ikke et... tror jeg. Ligner det ikke øh, de gamle kameraer? Ja, jeg sad meget har på fotografi ja. og der er et CP fotografi det er sådan ja, en synes... specialt. specielt. Øhm... Øh, ligesom Instagram. Ligesom Instagram, ja. Ja, bliver fortalt i en øresnege. Ja, jeg så, du lavede noter mm. note til, ja, til dig selv. Ja. Hvor øh, <laughs> det værd? Mm. Øh, jeg tænker på... Øh, så selvmord i sepia, mm. er det normalt Det er en blanding mellem øh, prose og, og dækform. Det behøver det måske heller ikke have en fast genre i på jeres fordrag. Nej, men det skal heller ikke være sådan, at vi udgiver litteratur, som er flyvs bare for at være vi vil, vi, vi, vi vil godt være stolte ved det. Kan I have. afvise noget litteratur? Har I, har I overvejet det? Det er klart, hvis du sender en lort ind i en konvolut, så <laughs> det ikke skal er vi ikke at arbejde, ja. Men det, hvis jeg skriver, hvad hvis nogen sender noget ind, som er mega dårlig? Altså? Jamen, det er jo, det er lidt... Hvem skal synes det? Det er der måske ikke nogen, der skal sidde og... Nej, det skal det ikke, men, men i hele ideen med forholdet er der også, at der skal være noget nytænkning bagved. Ja. Altså der en, at teste bogen af i, i en, måske nogle andre trykflader, og ja. se, om vi kan give et liv. Vi taler altså om en, et medie, som er 52 år, altså sådan etableret her i Danmark. Åh, oh, skete. Nul og niks. Så nu prøver vi noget nyt? Ja, og det lyder helt frygteligt, men der kommer også til at være de analoge bøger, så det er jo kun fordi, vi skal prøve nyt. Hvad er den, hvad er den øh, sidste bog, der kommer? Den noget om hedder den. Noget det er, om. Ja, det er mere en serie. Så det er en rigtig visuel ting, men der ja. skal man vel have den i hånden, eller et eller andet? Det skal man med alle bøgerne. Okay. Man kan, man kun tage, kun bøgerne kommer kun til at være i analog form. Så... Og man kan godt bestille bøgerne i, på hjemmesiden. Og så skal man betale på eller hvad? Nej, vi skal pick-up points, fordi Portion okay. er nemlig lige problemet. Hvis du donerer, så skal vi nok sende den. Så hvis jeg nu, skriver, hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil have øh, anden drengs på Digger Kronik, og mm. nu den er udkommet, ikke? Ja. så skriver jeg en mail til, til forladet, som jeg kan finde, hvis jeg er en clever boy og tænker, ja. at det hedder baggårdsbaroner. Mm. Så hvad hedder det, øh, kunne jeg maile til en eller anden hjemmeside gennem en anden, øh, så det bliver stillet igennem en eller anden pirat -ting, ja. og så ud til jer... Og så skriver jeg, jeg vil gerne have den. Og hvad får jeg så at vide? Den, en er, den er blevet hostet gennem Pirate Bay, og det er, jeg er overhovedet ikke uh, IT-køndig, så jeg kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen. Men, men, men, men vi får bestillingen. Men jeg får og, så besked om, hvor ja, jeg er. Det er som en, en almindelig bog, ligesom inde på alle andre steder, hvor du bestiller bøger. Så der er ikke noget forskel. Men jeg skal bare hente den på mig <laughs> klud. Ja, ja <laughs> eventuelt. Eller hvor, hvor, ved I, hvor det kan være allerede nu? Ej, vi i gang med at lave de sidste aftaler med, med de på bodegaer, fordi vi synes, den er meget sjovt. Vil du, ikke sige, du har du ved ikke sige, Nej, vi har, øh, jo, det kan vi godt, men den er ikke helt fast, og det er også okay, en, ja. hvis vi siger det. Så. Men hvor kunne det typisk være i København? Det bliver i øh, ja, København, Aarhus og lignende, som okay. de store byer, byer og, Aarhus, og Odense hedder det. Og så skal man forbi Byens Krog eller et eller andet for at... Ja, for, det kunne godt være for, det. På Bobi Bar for ja. at hente en bog. Øhm. Og donerer du, så får du nogle... Øh, så får du nogle ret svedige ting, synes jeg. Hvad får man det? Ja, det er jo en hemmelighed, for det er sikkert <laughs> ja. en lille overraskelse. Lige til sidst, og en lille smule alvorligt. Mm -hmm. Når nu man gerne vil være forfatter, og gerne vil skrive bøger, og gerne vil for eksempel, som du sagde, udlade sig selv ja. som litteratur, ikke altså skrive helt lortet ud, er der så ikke en eller anden selvmodsigelse i, at man, øh, at man ikke altså, står frem? Altså, at man ikke får credit for alt det? Hvis jo, du det bliver det er, en stor succes? Jo, det er selvfølgelig måske lidt ungdomligt at rende rundt med øh, en kappe på, men... Jeg tror måske også, at det, man laver, bliver mere ægte, eller kommer mere nerve på, bliver mere interessant, fordi man så laver lave nogle andre ting. Man er måske ikke så bange for udfaldet. Og så er det jo bare... Men er det også en strategi? Jeg tænker, du har været i reklamebranchen. Altså, er det, øh... det er faktisk let ikke tænkt... Jeg tænker, at det... Banksy og sådan noget, ikke? Ja, altså... jo, jo, det er rigtigt, der er noget inspiration rundt omkring, men det er jo fordi, vi laver nogle ulovlige ting. Ja. Og det er der, det er der he he hele det anonyme startede. Og så vi bare fundet ud af, at øh, anonymiteten klæder os. Jeg, jeg synes, at vi skal slutte med, hvad hedder det, øh, at høre noget mere. Ja. Og det, vi skal høre nu, det er faktisk ikke bare, øh, hvad hedder det, øh, det er faktisk ikke bare som helst. Fordi det er noget tekst, som så er blevet, hvad skal man sige, beefet op med... Ja, den har igennem tre. Kan du, kan du prøve at prøve, har, har de givet den videre til hinanden, eller hvordan? Vi har interviewet en mand på et bodega. Jeg ved ikke, hvor lang tid har vi nu. Vi har kort tid. Okay, vi har interviewet en mand på et bodega over en hel nat, fulgt nogle guldøl på ham, hørt lidt hans øh, baggrundshistorie, skrevet nogle noter ned, afleverede det til en speaker, og den speaker har afleveret videre til en musiker, og den musiker har afleveret videre til en filmmager. Så den, øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke se filmen, fordi det jeg ikke er en filmen, Men så. vi kan høre, hvad hedder det, øh, lad os prøve at høre, hvordan det lyder i hvert fald. Formstødglas mod mine læber. Mærker ikke, at det En skifter på En Min fingeraftryk, du frisk, grøn flaskehals. Grøn ud i mit blod. De hjernekalde. Tanker ud af min hals i virkningen af mit eget virke. Jeg vil se ud. et blik genspejler den ene og en hypnotiserende blinkende i løbet Nej, jeg kun mønter med hul. Og bruger kun tanker, der larme Må bruge byen, dens rum, dens kvinder. fra med til på flammende lande. Du væk i natlige bevægelser. bevægelse. jeg skjene dit ter? over taurik.